Реставрирането на филма «Крадецът на праскови» провокира журналиста Бойко Василев да направи документален филм по работата върху лентата на Валурадев. Следи по лентата ще бъде излъчен тази вечер по БНТ, канал 1. Защо «Крадецът на праскови» е неповторима история за Балканите според Бойко Василев и какво точно е предизвикало интереса му за да направи своят документален филм «Следи по лентата». Това ще научим от интервюто на стъжант-репортера Момчил Драганов. Как посмяхте да влезете тук? За бога, господи. мойте. Спомните ли си кога гледахте Крадеца на праскови за първи път? Опитвам се в момента да си спомня и не мога, но със сигурност съм бил много малко дете. Аз съм роден 70-та година. филмът е направен 1964-та. И още първия път, когато го видях, вече спомням си усещането, че гледаш нещо наистина необикновено. И сега, когато го гледам с другите очи на професионалист, на човек, който се занимава с визуални изкуства, виждам, че този филм няма един празен кадър. Както казва в нашия филм Антония Ковачева, директор на Българската национална филмотека, всичко е като излято. Час и 19 минути и не може да махнеш и секунда. Бяхте ли чували нещо за филма преди да го гледате? Или изцяло със съвсем нов поглед го видяхте? Аз го гледах толкова пъти, от както го гледах за първи път, че вече буквално не мога да си спомня кога за първи път съм виждал нещо в него повече. Спомням си, че когато започнах да се занимавам с Балканите, за първи път открих колко деликатно е поставена темата за българите и сърбите в този филм. Може би си спомняте, че към края има две съседни сцени. В едната сцена българските офицери, предчувстващи, че губят войната, пеят великата песен по текст на Иван Вазов «Новото гробище над Сливница». Или ви в други полк минахте. С а, цялата трагедия на падналите, на загубената война и на спомена за спечелената война. Защото това стихотворение разказва за сръбско-българската война 1885, която е спечелена от българите. Съседната сцена, обаче, сръбските военнопленници застанали на телената ограда, пеят там далеко Сръбската национална песен с леки корекции в текста, която е написана под отстъплението от българската армия. Тоест Първата световна война, някъде 1915-16, разбитата сръбска армия отстъпва през албанските планини за Корфо. Преследват я австро-унгарците и българите. И тогава се създава тази песен, която още се пее като спомен за Първата световна война и за сръбското нещастие и по-късно победа. Между другото, във филма тази песен има лека редакция. В оригинала е «Тамо е село мое», «Тамо е Сърбия», а във филма е «Тамо е любов моя». Виждате ли колко деликатно Вълго смесва темите за «Съседите», «Войната» и «Любовта». Но съседството на тези две сцени казва много. Т.е. това не е само просто една балканска версия на Ромео Жюлиета. Тук става въпрос и за историческия контекст и той е много важен. Много повече от това е. Много повече от това е. Между другото, предизвиквам всеки да намери балканския аналог на крадецът на Праскови. Не просто на новелата на Емилиан Станев, а на филма на Валорадев. Много трудно ще бъде. Много трудно ще бъде. Защото, ако видим балканските литератури, ще видим Образа на съседа Винаги по няколко начина Най-често като враг Понякога като жертва Понякога като човек над когото снисхождаш Но никога като Любов И то направено по такъв начин Като човек, когото разбираш И това е цялата тънка нишка във филма. Има един епизод В който сръбския вънопленник Иво В прекрасното изпълнение на Раде Маркович Стои пред Велико Търново И му се любова и Лиза в ролята на Невена Коканова казва, аз мислех, че мразите всичко тук И той казва, напротив, понякога съм щастлив, че му се любовям, защото войната прави от нас врагове, обаче това, което са създали хората, остава Защо уникално всичко това и защо за мен е интересно? И защо тръгнах аз по тези стъпки? Има едно неравноправие в отношението между българи и сърби. Аз понякога се шегувам, че сърбинат е мръсното подсъзнание на българина. Всичко това, което българина не смее да направи, или го е страх да направи, той го проектира върху сърби. Например, да се опълчи на света, да псува, да ругае, да се държи мъжки. Докато сърбското отношение към българина не е много добро. Стереотипа на сърбите за българина е така наречения църни българин или черния българин, който ще ти забие винаги нож в гърба. Исторически и по всички други причини. Срещу това Емилиан Станев, но преди всичко Валурадев, прави нещо революционно. Истински революционно. Той взима такава морална висота, която и до днес е невъзможна. Представяки не просто една любовна история, а любовната история на съпругата на пългарския офицер, и сръбския военнопленник, които се противопоставят на всичко, включително на историята. Трябваше да ме помолите. Щях сама да ви откъсна. Знаете, че има патрули. Могат да ви хванат. Къде човек е гладен, не мисли на патрули. По отношение на реставрирането на филма, защо е било необходимо и в какво се изразява? Вижте, лентата е проблем. Филмите са нетрайни, както казва в филма Сина на Раде Маркович, режисьорът Горан. Те са нетрайно на субстанция, те се разпадат понякога. И затова тези наистина прекрасни хора, или златни хора, както ги нарича Горан Маркович от филмотеките, възстановяват лентата такава, каквато е била. Какво има по нея? Има драскотини, има прах. Има ги следите на времето. Това са следите по лентата. Нашия филм се казва следите по лентата. Но освен всичко друго, заглавието има и друг смисъл. Следите по лентата са това, което тези хора са ни оставили като послание във филма. Иначе, реставрирането на крадецът на Праскови е дело на три филмотеки. Българската национална филмотека, сръбската или както тя се казва югославенска филмотека. И черногорската. Основната работа по реставрацията на филма се извършва от сръбската. Има довършителни работи в Черна но основните довършителни работи са в България. Целта е лентата да бъде такава, каквато е била, нищо, че е черно-бяла. Тоест, филма не се колоризира, не се отцветява не придобива някакви качества, които не е имал, просто виждаме оригинална талента. И наистина, с а, това въздействие, ние виждаме какво гениално нещо е направил Вългорадев. И само да кажа, това е крътовски труд. Работи се кадър по кадър. Чистят се така, следите на времето кадър по кадър. Един от хората, които е работил по този филм, ще го видите в филма, казва се Стеван, е работил три месеца кадър по кадър. Това е наистина картуски труд като седнете с тези хора на техните компютри ще видите очила, капки за очи и така, нататък, и така нататък. С какво обаче се различава преживяването да се гледа реставрираната версия в сравнение с тази, която може да бъде гледана по телевизията и която е в общи линии това, което са гледали 64-та? Несравнимо е усещането да гледаш реставрираната версия. Несравнимо е няма никакви грешки няма прах усещането е, че като че ли филмът е завършен вчера героите са абсолютно пред нас, макар и на черно-бяла лента от плъти кръв между другото, аз доста харесвам черно-бялата фотография черно-бялото кино за мен те са велика следа от гениалните усилия на човечеството да създаде нещо, което демонстративно ти казва, че е изкуство, не те лъже, че е живот, но по този начин сглобено, по този начин монтирано изглежда като живот. Така че разликата е грандиозна нещина. А по отношение на филма, който вие сте направили, кои са били акцентите, които вие сте искали да присъстват в него? Филма, който направихме с, с автор и редактора Албена Колчакова, оператора Михаил Врабчев, режисьора Лачезара Врамов, видеотехника Пламен Първанов и продуцента Мария Чернева, е. Опит не просто да разкажем за техническата част на реставрацията, а да отворим големите теми на филма днес. Кои са тези теми? Разбира се, отношението между българи и сърби, за което говорих, но има и още нещо тук. В филма ще видите едно семейство историци, Оливера и Петър Драгишич, сърби, които изследват. Не са просто отношенията между България и Югославия тогава, и в частност между България и Сърбите, но изследват дълбоките неща във филма, например мотива за прасковата. Оказва се, че мотива за прасковата е траен мотив, траен сюжет в представенето на Първата световна война. Оказва се, че има сръбска легенда за един сръбски войник, който захапва една праскова преди голямата битка при Церк. Където сърбите печелят срещу Австро-Унгария в началото на войната, преди да се намеси България. И точно в този момент го целва един куршум, той загива и от устата му пониква дърво. Това е една легенда. Още една легенда, преразказана пък в румънски филм. Всичко това го разказва Оливера Драгишеч. В един румънски филм или румънски роман също така за Първата световна. Румънски. Бойници, преди да влезат на театъра на военните действия и влизат в една горичка и си взимат по една праскова. Един вид прасковата има много значение. Прасковата е символ на рая, който всеки момент ще изгубиш. Прасковата е символ на любовта. Но както обяснява историчката, тя е символ на отношенията между българи и сърби. Защото тези отношения съдържат винаги своята противоположност. Те са едновременно и добри, и лоши. Едновременно. Както прасковата обяснява тя, в един много кратък момент е ядлива, прекрасна и само няколко мига по-късно се разпада. На мен ми хареса тази метафора, защото същото е филмовата лента. Ти си запечатал нещо на лентата и вече го няма. Например, аз още си спомням в абсолютни детайли моя разговор с Великия Раде Маркович, може би година преди да почине, декември 2009 спомням си всички детайли от този разговор и не мога да допусна, че този човек не е между нас. Между другото, за 100 годишнината му през 2021 година, аз написах статия в сръбския вестник Данас, на Сръбски, оказа се, че по това време в Сърбия той беше леко забравен. Може би защото синът му, Горан Маркович, който също ще видите във филма, е много против президент Александър Вучич и силно подкрепя студентите и затова някакси не са удобни на властта и бащата и сина. Но, виждате ли, отново това е същата метафора за нетрайността на мига. Този миг е запечатан на лентата, останала е там. И аз съм се видял с този велик човек за много малко време а днес вече това е невъзможно. Той беше на 88. Неговата 16 годишна дъщеря отиваше на училище. Смятате ли добре? И след това ние говорихме чудесно. Говорихме с голяма любов за България. Този човек до края на живота си говореше съвършен български. Четеше Лимпелин в оригинал. Харесваше го. И демонстрираше такава любов към България, която е толкова рядка от тата границата. Говорихте ли за Невена Коканова с него? Аз не съм привърженик на ровенето в миналото на човека, но той сам каза няколко думи, които ще видите във филма. Той каза България е моя тъга и моя радост. И историята на Невена Коканова и на Ране Маркович остава по същия начин като нетрайността на прасковата, като нетрайността на лентата, също един миг, който по-нататък никога не се развива до край, но остава един миг, който е като прекрасно нещо в живота на двамата. Заповядайте. Благодаря ви. Друго, нямам какво да ви предложа. И знаете ли, синът на Раде Маркович Горан ми каза преди Две седмици, когато разговаряхме в Белград Сега разбирам каква Прекрасна актриса е Невена Кокано Не просто много красива жена Но прекрасна актриса Гледайте се във филма и вижте Нейната игра е толкова ненасилена Толкова наистина минималистична Сякаш Е перфектен Днешен холивудски актьор Който играе без никакво напъване Без никаква актьорщина Без никаква велика намеса и резултата е все едно живот. Филма има ли същия иконичен статус, какъвто има в България, обаче в Сърбия? Много хора са го гледали в Сърбия, се оказва, но няма като че ли този иконичен статус. По-скоро хората, с които говорих, изразяват своето очудване от това, че България, която сърбите доста подсеняваха по времето на комунизма, е могла да създаде такъв шедьов. И с много хора, с които говориха и аз лично, се чудеха как е било възможно това. Историците обаче обясниха, че 1964 е много кратък момент на разветряване в отношенията между България и тогавашна Йогославия. И както те обясниха, тези отношения не са били функция само на двустранните ни проблеми например, Македонския въпрос. А преди всичко на отношенията между Съветския съюз и Съветския лагер от една страна и Белград тогавашната Тегуславия от друга. Кои български филми също бихте искали да видите реставрирани? Аз бих искал да видя реставрирани всичките филми на Валурадев. Не знам дали си даваме сметка, че той направи много малко филми, но те всичките бяха невероятни. Не знам да ли си даваме сметка, че този човек винаги излизаше от българските рамки. Вижте, например, Осъдени души. Аз съм разговарял с Ян Енглер, неговият главен герой в ролята на Отец Редия. И героинята, която играе Фани Хорн. Този филм далеч надхвърля рамките на всяка една отделна страна. Дори ще кажа нещо еретично. Черните ангели е великолепен филм. И идеологията там е доста повърхностно. Великолепен филм, сниман по такъв начин и говорещ толкова много неща, не само за тероризма като такъв, но по принцип, че а, този филм оставя огромна следа. И понеже съм също така пристрастен, аз познавах Иван Андонов и винаги с огромно удоволствие гледам всичките негови филми. Той също беше майстор. Още имахме майстори, работили при невероятно тежки условия, при скъпа лента, при всевъзможни цензурни институции, създали филми, на които се възхищаваме и днес. Затова всички днес, които се занимаваме с журналистика или с кино, можем да кажем, че наистина стъпваме на раменете на гиганти. И това е повод за гордост, а не за завист и не за умалуважаване. По Василев предстажант репортера ни Драганов, а филмът Следи по лентата за филма Крадецът на Праскови, ще гледаме тази вечер по Българската национална телевизия канал 1 от 21:30.